Bai, Garantziskoa da e, kalte horiz, eta bon, hastapenean hor nintzen, matzuekin, bizpeiruekin, eta sortu dugu. Egan behar e, da sortzailea, zela lehenik, apeza, hemen go, kertireko apeza, petian dirriak, eh, eta suskundara, sortzez, eta... Plaza hondibat behitahemenak doien, arek ikusten zuen plaza hori eh, Mobilitez BTA, gaztiak hori tzulikak eta maite behizuen pilota, segindu, katisimeko hauredi, eta erosi zizaien, uh, zizaien, eta et, ...bizterra batzubakotxari eta hola abiatu el elkartea. Mm. Eta gu hor bisi bizi izanez, eh, lotu ginten berari eta hola nola abiatu zen gule elkartea. Hora idela, oita amalau urte, oita amantzu, oita amabost urte. Bai, bai, mistan da. Ezen duradunak guztiak horgiren gutiak heldu dira e, eta eskoregi magnetik e, siberotik, la baseena fanatik eta la politiktik eta guk denak denek eskora erabili dugu gazte denboran eta biztan da hemen ere angelun uh, kostaldeontan elgarrekin gilarik eskora variariatzen dugula, mm -hmm. eta... Augekin, espanimada ba, dira ere uh, eskualdonak, uh, bai, badeatzen dugu uh, eskuala, eta bereziki, bereziki, eh, kastoratek eh, eldu zauzkigun, pilotariak, uh, hori eri mitzatzen girela biztan da.